Але практично ще ніхто тієї зброї не бачив, лише у фантастичних фільмах вона з'являлась у вигляді якихось зомбованих гуманоїдів. Навіть не смішно. Генерал Дмитро Левицький сів за головний командний пульт і почав знайомитись з диспозицією. На головному моніторі великого комп'ютера КП-1000 почергово з'являлись командувачі штабів опору прибульцям, на інших допоміжних моніторах їх супроводжував відеоматеріал. Усі повідомлення КП-1000 перекладав українською мовою. Ситуація була катастрофічною, але вже набирала певних обрисів, що робили її придатною для розуміння. 30 червня 2041 року рівно о четвертій годині за Грінвичем землю атакувало 5 ескадр коричнево-ясних світляних ковбасок у формі вертикальних підків, що летіли ввігнутим вперед. Кожна ескадра в складі від 300 до 400 ковбасок обрала по одному з найважливіших місць землі – Москву, Нью-Йорк, Пекін, Париж та Київ. Ці чудернацькі агресивні літаючі об'єкти баражували над світловими столицями і з періодичністю 10 хвилин за земним часом розстрілювали залпами з 10 ковбас найважливіші об'єкти. Атакували вони так, як і тоді на Марсі. Ставали в одну лінію і синхронно випрямлялись. Тоді зсередини їх черев вихоплювався спіралевидний спалах. Руйнівна сила такого пострілу дорівнювала авіаційній бомбі. Звичайно, на зустріч прибульцям, з'ясувавши їх агресивні наміри, піднялися в повітря ракетні кораблі, літаки-винищувачі та штурмовики. Вся ця найновіша техніка мала на своєму озброєні електромагнітні гармати та лазерні скоростріли. Через нерозумну конспірацію, дотримуватись якої до цьогорічної пригоди на Марсі експедиції Дмитра Левицького з цими ковбасками, домовились вищі ієрархи Землі, Мало хто знав, як з ними боротися, і тому від самого світанку земляни зазнавали тяжких втрат. Земні пілоти обстрілювали вигнуті ковбаси з усіх бортових видів лазерної та електромагнітної, але луска, як у дзеркального коропа, якою були вкриті прибульці, невідомо кораблі чи істоти навіть не міняла кольору від цих атак. Зате у відповідь підкови нищили повітряний флот землян, як танковий батальйон фанерні мішені на полігоні. В першу чергу генерал Левицький дав команду усьому повітряному флоту землі негайно приземлитись і в з ковбасками до особливого розпорядження не вступати. Потім він зв'язався з місяцем і спитав, чи там ті спостерігачі стежать за флотом ковбас. Місячні станції в основному були знищені, але ті кілька, що вціліли, повідомили, що Великий флот – до кількох тисяч ковбас крейсерує між Місяцем і Марсом. Війна затягнеться», – подумав генерал Левицький. Потім він дав усім збройним силам землі дивну команду. Привезти у повну бойову готовність всю наявну на землі вогнепальну зброю. Бойові літаки, оснащені подібною зброєю, беру під своє особисте командування. Настала зоряна година для генералів Військово-повітряних сил Африканських держав. Адже це їх бойові літаки ще мали на озброєні крупнокаліберні скорострільні гармати та ракети з тротиловими зарядами. «Генерале Зонгу», – дав він розпорядження командувачу ВПС Кенії, – «ваш повітряний флот мусить бути через кілька годин над Москвою». Проміжна посадка для дозаправлення в Баку і там дати бій прибульцям. Пам'ятайте, що для свого вистрілу вони випрямляються, отож ваші пілоти мають кілька секунд для маневру. Вразливі ці ковбаси для вогнепальної зброї, лазери і електромагнітні імпульси, які розкладають земні об'єкти на молекули, їх не беруть. Лише вогнепальна зброя. Генерали Онджу. Звернувся Левицький до начальника ВПС Камеруну. Вам належить стати рятівником Парижу. Диспозицію знаєте? Гаразд, пане генерале, відповів випускник Київської академії і генерального штабу Шар Йонжу. Через три хвилини перша ескадрилья вилітає. Генерале Рамаян. Продовжував керувати український генерал, який ще кілька годин тому був полковником і не встиг змінити погоні. Всім літакам індійських ВПС належить дати бій прибульцям над Пекіном. Незахищеними залишались Нью-Йорк і Київ. За командою генерала Левицького військові літаки ВПС України на базах, які не атакували ковбаси, терміново обладнувались вогнепальною зброєю.